Gaia. Zuek, Ander eta Ricardo, aita semeak zarete. Zu Ander, semea, eta zu, Ricardo, aita. Bazkaltzen zabiltzatela, hausitegi gorenak bidalitako eskutitza irakurri duzue. Bertan, Ander, Anderrek sortzi urteko espetxe zigorra bete behar duela jartzen du. Zuek, Ander eta Ricardo, aita semeak zarete. Zuek, Ander, semea. Eta azur, Ricardo, aita. Baskaltzen zabiltzatela, hausitegi gorenak bidalitako eskutitza irakurri duzue. Bertan, Ander Zemeak, urteko espetxe zigorra bete behar duela jartzen du. Ander Azita, iruna bertso PAPERA hartu eta sinatu etxekoa teen bueltan, zenbat penata mint sartua den olako karta batetan zer esan, Naian pentsatu nabil, eta zaila da benetan, itze bat aukeratzea, holako momentu eta... Gutun beltza hor agertu zaigu tamales lendaabiziko. Era mandako beste oiekin, ezo zeukaten naiko, Baina semea zure aita ere, zurekin dago haintinko, Berriz etxera ekarri arte, zure aitak ez du etxiko. Norberaren gan eraikitzen da Alakotan ez petxea Naiz gauza denen gainetik egon Askatasuna gozea Ekaitzek argi erakutsia O beto da azaltzea, O beto hainbeste eukita inoiz, Ixilik ezgeratzea. Zamanie goren, Ondora igual, joango zerade, ta kontu. Zeure bidea, aspaldi danik, Zuk bai zenuen autatu. Izilik inoiz ezgeratu, ta, are gutxia gomutu. Eta ondondo egindakoaz ez zaitez inoiz <risa> da mutu ez baina gogoratuko dudana une luzean. Itzala beti itzal izan da, han eta gure etxean, herriak pauso bat emanduta, besteak daude atzean, bat gehi bat ezta beti bizaten, biek bat egin ezea. Biok batera egingo dugu eduki zu klaro. Edo bestela behin betirako Zoritzarrean akabo Urtarrilaren zazpian bilbo Bete genuen zearo Zeme maitea ezazu aztu Herria zurekin dago Bueno, eta bigarren lanarekin jarraitzeko.